Каліку потрусили, але трьох тисяч при ньому не знайшли. Очевидно, він устиг їх десь приховати. У двері увійшла Камілла. — Що це таке, майстро? — сказала вона, побачивши роздягненого Каліку. — Ви знайшли заступника для Креве? Або що? — Будь ласка, не встрявайте не в свої справи, ідіть собі геть, — історично вигукнув Діваріє. Камілла вийшла, огуркнувши дверима. Вона лягла в своїм будуарі на канапі. Пропав Франсуа, подумала вона. Чоло їй горіло. Трясці не випускали її з того самого дня, як загинув Франсуа. Лікар похитував головою. Звідки в Парижі могла взятись пропасниця з африканськими симптомами? Каміла лежала горілиць на канапі, їй хотілося плакати. Сліз не було. Це був той чудний романтичний настрій, що опановує хвору людину. Каміла не пам'ятала ні свого батька, ні своєї матері. Вона виросла в сім'ї селянина разом із його сином Франсуа. Він одразу сподобався їй, уже з малку. Щось було в ньому, що нагадувало їй брата. Тільки що брат був білявий, а Франсуа чорнявий. У двері постукав Дювер'є. «Зараз почне перепрошувати», – знала Каміла. «Боїться, креве, гад!» Вона не відгукнулася. Дюверіо постояв перед дверима та й пішов. Тим часом креве перетворився на купку попелу, яку доктор усипав у паперову торбинку і поклав у чемодан. Потім він і знову наладнав електричний провід, зійшов сходами, увійшов у таксомотор і покотив по вулиці. На багажнику лежав чемодан із металевими частинами, а в піджачній кишені її величності кавалергардського полку – ротмістр. За перегородкою розмовляли. «Та ні, я зовсім не хочу в Марокко». «Он як?» «Так тобі паша не подобається?» «Я з тобою, падлюко, не розмовляю. То, може, сюди хочеш?» Цинічний рейгіт сколихнув з півдесятка важких животів. Шпарка була возенька і не дозволяла бачити, що робилось у каюті. Постать підповзла ще ближче до перегородки і слухала далі. Перший жіночий голос сказав. «Слухайте, невже ж ви втратили всяке людське почуття? Відпустіть мене, чуєте?» відповів чоловік. «Бач, графиня знайшлася!» «Ти думаєш, ти одна така? Ти он у інших приклад бери. Котра баба так само і проситься. Ніж під мостом ночувати, то краще ж у турків жити, лиха не знати». Навколо сміялися. «Халву будеш їсти, на ізюми спад, а кешмишом накривати себе будеш». Постать присунулася ближче до перегородки і силкувалась розглядіти того, хто казав. «З голоду не помреш, не бійся», – казав далі голос під дружній здоровенних горлянок. «Це тобі не те, що десь у Росії живіт не всохне. В самого пащі житимеш, персики так просто в рот і летітимуть. Ну, та й робити не доведеться, ти такого життя ще не бачила». «Я заплачу вам, скільки вам треба, скажіть. Чуєте? Я заплачу, скільки скажете». «Чим же ти, пані, заплатиш?» «Бувало вже в нас», – почав голос, але його перебив суворий баритон. «Що там ще іще тервені знеогнути?» Еге, ти, пані, там, чи що? Заткни пельку, а то ми тобі зразу одіб'ємо хото балакати». Все змовкло. Постать, що прислухалася, откотилися от стінки і, крадучись, пішла геть. Дід плакала гіркими слізьми нарікаючи на свою недосвідченість. Дама з двома дітьми. Гарненький котедж, чай з якимись дуже міцним пахучим ромом. Далі чорне небуття. Далі цей трюм. Вона пригадувала найменші подробиці. Ця дама була як дві краплині води, подібна до тієї, що купила в неї каблучку. Можна ж мати таку пам'ять. Вона й дві других дівчині, Полягали спати в каюці на чотири особі, що їм відведено. Одна з дівчат, висока повна жінка з перефарбованою в пергідролі кучмою, ставилась до всього інциденту стоїчно.